A játékokról ráma történetek Most szeretnék elétárni néhány személyes történetet, hogy könnyebb legyen átlátni, hogyan működik egy ilyen gyógyító folyamat a gyakorlatban. Ezeket a szövegeket jó részt maguk a főszereplők írták, én csak helyenként kommentálom, magyarázom őket, ahol szükségét érzem. Azért is teszem mindezt közkincsé, az érintettek beleegyezésével természetesen, mert hiszek abban, hogy érdemes megosztanunk egymással fájdalmaink, küzdelmeink, felismeréseink, sikereink történetét, hogy ezzel nagy hasznára lehetünk minden önmagát kereső, önmagával ismerkedő, saját testét-lelkét gyógyító társunknak. Porckorong sérv, látság és keménység Ez a téma közel áll hozzá, mert hogy én is végigjártam a magam derekas kávárjáját, Erről mesélek majd a fejezet végén. Amikor ennek a hölgynek a történetét megismertem, már tapasztalt porckorong szakértőnek éreztem magam. A főszereplő így ír a betegsége előzményeiről. Húsz évvel ezelőtt derült ki, hogy porckorong sérven van. Hanyatvekve centiméternyi megmozdulás is órákba és iszonyatos fájdalomba került, ami azért annyira nem türemkedett ki, hogy műteni kellett volna. Konzervatív kezeléssel sikerült tünetmentes állapotot elérni. Azóta három-négy alkalommal, különböző erősséggel újból előjött, aztán valahogy, a szokott módon el is múlt. Ez legutóbb talán öt-hat éve volt. Két napja, egyik pillanatról a másikra, úgy ágyba vágott a porckorong sérvem, hogy nyikkanni sem tudtam. Még aznap sürgőséggel fogadott a kórházban egy reumatológus, ahova hétrét görnyedve sikerült saját kocsin, egyedül, Iszonyatos fájdalma közepette, majdhogy nem négy kézlább bemásznom. Közvetlenül a gerincem mellé szúrt egy nagy ágyú fájdalom és gyulladás blokkoló injekciót. Ez kitartott estig, így el tudtam végezni, amit aznapra terveztem. Másnap bevonszoltam magam a szomatodráma műhelyre. A fáj a legalább ott fájjon, ahol lenni szeretnék, gondoltam. Azt a feladatot kaptuk, hogy elcsendesedve fókuszáljunk valamely szervünkre, próbáljuk meghallani, meghallgatni őt, s beszélgessünk vele. Tudtam én jól, hogy nem is akármilyen mennyiségű vaj van a fülem mögött. A nagy vajjal egészen konkrétan másfél-két éve egy konferencia szomatodráma workshopján találkoztam. Ott az volt a feladat, hogy beszélgessek egy másik emberrel úgy, mintha a saját testemet szólítanám meg, és halljam meg, hogy mit mond. Alig merte rám emelni szegény testem a tekintetét, és egy hangot sem szólt. És én már bőgtem. Iszonyatos szégyenkezés közepette, sírva és bűntudattal vallottam meg neki, amit ő már régóta tud és hordoz szegény, hogy nagyon rossz és hálátlan gazdája vagyok, nem becsülöm és nem tisztelem. Nem, hogy nem óvom és féltem, azaz nem pihentetem, edzem, ápolom, kényeztetem, szépítgetem, hanem égre-földre hivatkozva egy jó ideje már, a szószoros értelmében kizsigerelem, annyira sokat dolgoztatom. Nagyon összejöttek hosszabb távon a munkák, nincs kinek delegálni, és eléggé maximalista vagyok. Ráadásul nem, hogy nem dicsérem és bátorítom, de mostanság még becsmérelem is, és fáj bevallani, de szeretni sem szeretem. Más meg nincs, aki szeresse. És akkor másfél éve, ahogy mindenre rádöbbentem, iszonyatosan szégyeltem magam. Bántam, hogy mindezt eddig nem vettem észre, és ennyire igazságtalanul bántottam, megbántottam őt. Nem volt mit tennem. Az őszinte bocsánat kérésen túl nagyon komolyan meg kellett ígérjem neki, magamnak, hogyha nem is az egyik pillanatról a másikra lesz a mostantól kezdve minden másként, de a lehetőségekhez képest is nagyon tudatosan, ezen változtatni kell, nekem kell változtatnom. Az, hogy felismertem a helyzetet, jelen, tudtam bocsánatot kérni. Múlt és előremutató elhatározásra jutottam, jövő, minőségi életem, spiritualitásom fontos, meghatározó állomásává lett. És most itt fekszem, csukott szemmel, és látom a kitaposott porckorongomat. Taposták, kitaposták, és én ismét hagytam, nem védtem meg, sőt, ott vannak az én talpnyomaim is. Hiába kérted Annó a bocsánatát. Aranyat ígértél nagy anyádnak, és most itt csücsülsz. Te bolond, se késed nincs, se kenyered. Be vagy a héttoronyba zárva. Örülj, ha jut tüzelőfára. Örülj, itt van egy puha párna. Hagyj lesz szépen a fejedet. József Attila, karóval jöttél. Megkértem a hölgyet, jöjjön ki a képzeletbeli színpadra, a valóságban a szőnyek közepére, és alkossa meg Porckorong című drámáját, egy-egy széket a háttámlájukkal, és a rajta ülő egy-egy emberrel egymástól körülbelül húsz centiméterre állított be, ők voltak a gerinc csigolyák. A csigolyák közé állította a porckorongját, amit a csigolyák azonnal elkezdtek összeszorítani. Kívülről néztem, hogy mi történik. Nyomorgatták, szorítgatták a csigolyák a porckorongot, miközben beszélgettek egymással. Hogy miről, arra már nem emlékszem, de nem volt talán se durva, se barátságtalan. Olyannyira nem, hogy kívülről oda is mentem hozzájuk beszélgetni, s mintha meg is kérdeztem volna, hogy miért szorongatják azt a szegény porckorongot. Mire ők azt válaszolták, hogy ők csak vannak, és feladatukat töltik be, különben is jól megvannak együtt, porckorongos túl. Itt hadd tegyek egy rövid észrevételt. A szomatodráma játékok során az egyik érdekes, nem általános, de nem is ritka tapasztalat, hogy míg maga a főszereplő fájdalmas tünetektől szenved, a szervei jól szórakoznak, élvezik a felfordulást, aktívak, hangosak, rendetlenek. Mintha ilyenkor kiszabadulnának egy időre a jól nevelt, engedelmes gyermek szerepéből. Furcsa, meghökkentő látvány ez, nehéz vele szembesülni, ugyanakkor nagyon felszabadító érzés is lehet, ha saját szemünkkel látjuk, nincs is akkora baj. Aztán én magam léptem be a porckoronk szerepébe, és ott nagyon szorosan éreztem magam. Arra gondoltam először, hogy az engem szorongató csigolyák a sok-sok munkámat jelképezik, és erővel, erőszakkal kell küzdjek ellenük. De nem sokra mentem az erőszakkal. Ez is egy visszatérő motivum. A főszereplő gondolja, hogyan kellene ezt a helyzetet megoldani, és meg is próbálkozik vele, de a szereplők ellenállnak, nem hajlandóak engedelmeskedni, mert belül nem érzik helyesnek, elfogadhatónak az adott irányt. Ez az egyik legértékesebb információ, amit kaphatunk belső világunkról. A szereppel azonosuló játékos társunk ösztönös megérzése arra vonatkozólag, hogy erre van-e a gyógyulás útja, vagy még keresgélni kell. Majd újból kimentem ránézni a képre, sírtelen azt láttam meg, hogy én vagyok a kemény csigolyák is, meg a lágy porckorong is. Döbbenet. Nem elsősorban a munkám szorít be. Az mindig volt, van, lesz. Én magam vagyok. Szigorú, felettes énem, maximalizmusom, munkámban és a magánéletemben férfiként helytálni kényszerűségem, egy személyes vezetőként működésem, aki beszorítom magamat. Magamat, aki érzékeny, lágy, nagyon is szenzibilis, nagyon is nő. Aki olyasmire vágyik, amit elsősorban saját magától nem kap meg. Idő, figyelem, megértés, gyengétség, szeretet. És hogy ezek az imént felsorolt, kemény, csigolja tulajdonságok éppen, hogy megvédhetnék, meg kellene, hogy védjék a belső, nagyon is fontos, és de lágy magam magot. Ha ez a látság nem tud biztonságban, önfelettségben időtlenségben, abszolút elfogadottságban pulzálni, akkor pont a lényeg az élet, azaz én veszek el. És ezt az ént senki se tudja földi értelemben jobban őrizni, óvni, bátorítani és szeretni, mint éppen én magam. Tehát felhatalmazás mindennel szemben és bátorság. A léthez, a szeretéshez. Arra emlékszem, hogy bőgtem és öleltük egymást, csigolyák és porckorong, és jó volt. Nagyon jó. Minden a helyére került, nem csak a fejemben, szívemben, de a gerincemben is. Észre sem vettem, hogy mikor húzódott vissza a porckorongom. Talán akkor, amikor végre megértettem, hogy ő én csak figyelemre, megértésre, elfogadásra, szeretetre vágyott. És miután ezt megkapta tőlem, már nem volt szüksége arra, hogy kitüremkedjen a sorból. Aranyér, Kifli, férfiak A fiatal hölgyet hosszú hónapok óta aranyér miatti nagy fájdalmak kínozták. Két szereplő segített neki a drámában, segítségükkel megjelenítette a végbélnyílást és annak záróizmait. Az egyik segítő a földre feküdt, kis kört hozva létre testéből azzal, hogy megfogta saját sípcsontját. A másik szereplő, a záróizom, fölé állt, lehajolt és a kezeivel nyomást fejtett ki a végbélnyílás két szemközti falára. Miután beálltak a szereplők, a záróizom érezte nagyon rosszul magát. Egy idő után én úgy reagáltam, hogy lefejtettem a záróizmot, átöleltem, és mondtam, hogy nem kell görcsben lennie, minden rendben van. Nem szükséges állandó nyomást helyezni a végbélnyílásra. Az ölelésben megkérdeztem a végbélnyílást megjelenítő szereplőtől, hogy érzi magát. Ő kifejezte, hogy nagyon rosszul, mert nincs semmi tartása. Egyedül van. Amikor a szemed elé tárul a látvány, ahogy megelevenedik saját fantáziád, erős érzelmi reakciót élhetsz át. Sokan azonnal elsírják magukat. Mások különösen éberré válnak, úgy figyelnek minden apró mozdulatra, mintha az életük múlna rajta. És ez nem is áll olyan messze az igazságtól. Előfordul az is, hogy sürgető igényet támad, hogy valamiképp helyrehozd, ami elromlott. Néha akár elég is lehet, hogy szeretettel óvatosan átrendezed a képet, és a szereplők hagyják magukat, az egész játék lezajlik pár perc alatt. De többnyire, mint ebben a játékban is, nem ilyen egyszerű a megoldás, mert a szereplők intuitíve, teljes bizonyossággal érzik, mit lehet és mit nem. A elvek életre kelnek. Ha az egyik alkatrészt megváltoztatom, az egész reagál. Jelen esetben a záróizom képzeletbeli tehermentesítését a végbélnyílás nem tudta elfogadni. Tovább kellett kísérletezni. Erre kértem a záróizmot, hogy kapcsolódjon a végbélnyíláshoz úgy, ahogy azt a legjobbnak érzi. Így a szereplő a végbélnyilás mögé feküdt, és teljesen rásimult. Én ezt kintről néztem, és itt azonnal ráismertem a helyzetre. Egy kis kifli nagy kiflit láttam, és azonnal elöntöttek a könnyeim. Szétválasztottam a végbélnyilás kezét a lábától. Így már egy fekvő párt láttam a földön. A játékban elérkeztünk ahhoz a bizonyos szintátlépéshez. A testrészek hirtelen valami mássá változnak a főszereplő észlelésében. Ezek a felismerések erős érzelmeket mobilizálnak, hiszen mindig fontos kapcsolatokkal vannak összefüggésben. Ilyenkor a hologram rétegek láthatóvá válnak. Az analógiás rend megnyilvánul, amint fent, úgy lent. Amint a szervek kapcsolatrendszerében, úgy a személy kapcsolatrendszerében is. Amikor a kis kiflibe feküdtem be, akkor nagyon mély érzelmeket és hiányérzetet éreztem. Nagyon sokat sírtam, mert ez volt az az érzés, amit igazából még soha nem éltem át egyik párkapcsolatomban sem. Azt, hogy én legyek a védelmezett. Ezzel a felismeréssel és a jó érzéssel, hogy a színpadon ezt megélhettem, mentem haza. A játékot követően a főszereplő még sokáig a történtek hatása alatt maradhat. Ebben a fellazult, érzékeny időszakban számos további felismerés, hullám, váratlan esemény, sorszerű fordulat következhet. Két nappal később, reggel a kocsiban ülve épp a munkahelyemre igyekeztem, amikor hirtelen jött a felismerés, hogy édesapám mintáját követem. Illetve azt a kapcsolati mintát, amit édesapámmal éltem meg. Hiszen ő soha nem tudott igazi védelmezőm lenni, mivel a vállásuk után messze került tőlem, és nem tudott anyukámmal szemben megküzdeni értem. Tehát ezt a mintát követve mindig olyan kapcsolatokba kerültem, ahol én, mint erős nő, tudtam csak működni. Én voltam az, aki az anyagi-lelki támogatást nyújtottam a partnereimnek, és viszont nem kaptam meg ugyanezt az érzést, gondoskodást. Ezért elhatároztam, hogy édesapámmal egy gyászmunkát végzek. Épp lejárt a sírhelyének a bérlete, így nem meghosszabbítottam, hanem egy szórásos temetés keretében végleg elbúcsúztam tőle. Minden fontos dolgot el tudtam neki mondani, és az áldását kértem a saját életem kialakítására. Egy nagyon szép, felemelő szertartás keretében zártam le ezt a drámajátékot. Amit a legszebbnek találok egy-egy ilyen gyógyulási folyamatban, az az, amikor a testi tünetek kellemetlensége rákényszeríti a főszereplőt arra, hogy egy érzelmi témához közelebb menjen, és mondjuk egy fontos kapcsolatát rendezze. A játék igazi ajándéka a visszakapott édesapa, és mellékesen, mint egy ráadásként, a tünet is elmúlik. Kerescsont és Anyuka. A főszereplőhölgynek évtizedek óta fájt a dereka, elsősorban a keresztcsontja tájékán. A most következő történet nem a csodás gyógyulások, inkább a fontos felismerések csokrából egy virágszál. Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy játék elején a kerescsontot leültettem a földre, méghozzá terpeszülésbe. Az ölébe ültettem az eldotos egy kis ideig vártam, hogy helyezkedjenek. Figyeltem őket. Csigolya elcsúszva, szinte elfekve helyezkedett el a padlón. Láthatóan nem érezte jól magát, főleg, hogy háttal volt keresztcsonnak. Mindenáról látni szerette volna. Keresztcsonnak viszont még ez a távolság is túl kicsinek bizonyult. kezdett távolabbra kerülni, még hátrébb húzódni. Ekkor döbbentem meg, hogy milyen hamar... Az első egy-két perc elteltével teljesen egyértelműen világosan tudtam, hogy melyik testrészem kit személyesít meg. A keresztcsont én magam vagyok, az ellötös csigolyám pedig édesanyám. A keresztcsont, ahogy én is, szeretne már távolabb kerülni, főleg, hogy az ellötös csigolya nehezedne, támaszkodna rá. A játékban keresztcsont ingerülten utasította rendre csigolyát. Állj már meg a saját lábadon! Az elutasítástól a csigolyát képviselő szereplőnek megfájdult a feje. Hol pontra jutottunk? A keresztcsont csak távolodna, a csigolya meg csak támaszkodna. Néhány mély lélegzetvétel után, ami alatt kisé összeszedtem magam, az a késztetésem támadt, hogy a két szereplőt felállítsam. Már mind a ketten saját lábukon álltak, de keresccsont most is igyekezett a lehető legtávolabbra kerülni az ellötös csigolyától. Csigolya szomorú volt, nagyon nem értette a helyzetet. Ekkor beálltam a keresccsont helyére, úgy is mondhatnám saját szerepembe. És akkor kitört belőlem a sírás. Csak azt tudom, hogy ott akkor értettem és éreztem, hogy édesanyám nem engem lát, hanem azt a képet nézi, amit elgondolt magának. Nem érti a helyzetet, csak megbántottság, sértettség van benne. Valami olyasmit mondtam még, hogy engedd a saját életemet élni. Csigolya, anyám azt válaszolta, hogy félreértem, mert nincs benne semmiféle megbántottság, sértettség. Hát ez, ezt bizony nem tudtam elhinni és bennem újra visszhangzott a mondat, amit akkor már napok óta hallottam magamban. Annyira távolra szeretnék menni, ahonnan tudlak még szeretni. A játék ezzel ért véget. A főszereplő hálás volt a felismerésekért, de nem nagyon bízott benne, hogy akkor most meg is gyógyult varázsütésre. Mindez egy évvel ezelőtt történhetett. Néhány napja felhívtam telefonon, hogy megkérdezzem, hogy van. Lényegében megmaradtak a fájdalmai, különféle kezelésekkel enyhíti panaszait. Amikor édesanyjával való kapcsolatára kérdeztem, elgondolkodott, majd bevallotta, abban sincs előrelépés. Anyuka beteg, ápolni kell, most ez a legfontosabb. Talán egyszer arra is lesz idő, hogy a kapcsolatban gyógyuljon valami. És a fizikai szintű panasz általában feloldódik utána, de többnyire csak a lelki rendeződést követően. Többször is megfigyeltem, még saját magamon is, hogy időnként bevezetünk ilyen félig-meddig tudatos moratóriumokat saját betegségeinkkel kapcsolatban. Megértjük, mi az a lelki-kapcsolati gubanc, ami föntartja a tüneteket, kitartóan és hűségesen küldve az üzeneteket, de úgy döntünk, ezzel együtt sem vágunk neki a változtatásnak, még nem. Sokszor azért, mert még nem fáj eléggé, sokszor azért, mert a változtatásoktól még jobban tartunk, mint a testi kellemetlenségektől. És ez is rendben van, mert legalább nem az áldozat szerepéből figyeljük az eseményeket, hanem többé-kevésbé tisztában vagyunk saját döntésünk okaival és következményeivel. Ahogy főszereplőnk írta, Nem feltétlenül az a cél, hogy a tünet, a fájdalom elmúljon, enyhüljön, hanem az, hogy felismerjük, milyen játszmák, erőviszonyok működnek az életünkben, milyen programok, képzelt, vállalt szerepek igazgatnak tudattalanul. Hogy egy újabb felismerés, mint az elemlámpa csóvája behatoljon tudattalanunk mélységeibe, és errávilágítással a tudatos, felismert szintre kerülhessen át a tartalom. Döbbenet, hogy ez mennyire működik. Ki ez a fájdalom a bokámban? A főszereplőhölgy szeretné megtudni, mi az oka a bal bokájában és bal petefészkében gyakran megjelenő fájdalomnak, valamint a vissza-visszatérő tüdő, mandula és fülgyulladásoknak. A történet jó példa lehet a transgenerációs sors összefonódásból adódó, hagyományos módon nehezen megfejthető és gyógyítható tünetekkel való egyszerű, hatékony munkára. A főszereplő könnyedén kiválasztotta és felállította a szerveket. Azok szépen sorban elhelyezkedtek, alul a boka, majd a petefészek és mellette balról a fájdalom maga, majd feljebb haladva a testben a tüdő és a mandula, tőle jobbra pedig a jobb fül. Fájdalom először a petefészekhez húzódott, holott a főszereplő leginkább a bokájánál érezte, majd hamarosan kapcsolatot keresett tüdővel, és miközben petefészektől sem került messzire, vele alakított ki szorosabb kapcsolatot. Amikor megpróbáltam a fájdalmat elválasztani a tüdőtől, akkor a fájdalom úgy érezte, hogy összeesik. Továbbra is a tüdőre volt szüksége. Eközben a színpadon mandula és tüdő között elmélyült a kapcsolat, tüdő számon nézett mandulára. A helyzetet látva a főszereplő a tüdő viselkedésében édesanyját azonosította be, a mandulában pedig önmagát érzékelte az édesanyával való kapcsolatban. Ahogy a szembenállásnak hangot adtak, a fájdalom pozíciót váltott és felment az édesanya mögé vállára téve kezét. Az édesanyja, tüdő, Azonosította a lelkében levő bánatot és tehetetlenséget, de azt is elmondta, hogy ez jó neki így, hogy nem akar a mögött álló teherrel kezdeni semmit. Jól van ott, ahol van. A szomatodráma játékok némelyikében a szerveket képviselő szereplők egészen bonyolult, sokrétű, változékony interakcióba lépnek egymással, követve belső intuitív késztetéseiket. A többiek pedig próbálják követni, hogy itt vajon mi folyik. Általában azonban a dráma egy bizonyos pontján a főszereplőben megvilágosodnak az összefüggések, és a játék leegyszerűsödik, a dramaturgiai iránytű a lényegre áll be. A fájdalom a tüdő, anya, háta mögött állt, de mivel én szeretem az édesanyámat, nem akartam, hogy neki bármi fájjon. De ha próbáltam megszabadítani, akkor meg rám mászott, az sem volt jó. Ekkor megértettem, hogy ez a fájdalom édesanyám régi szerelme, a volt nevelőapám akit a mai napig nem tudott elengedni. Igen, ez az, hogy Anya miért nem tudja elengedni, azt az embert, aki annyi fájdalmat és szenvedést okozott neki. Valahol ezen a ponton vált világossá a főszereplő számára, hogy honnan eredhet ez a fájdalom. Hogy a szeretet édesanyját igyekeznek igyekezne kímélni, sorsát könnyíteni, terheit átvállalni. A játék a továbbiakban ennek az összefonódásnak az oldására irányult. A főszereplő visszaadta anyjának a fájdalom terhét, tiszteletben tartva választását. Ahogy ezek a szavak elhangzottak, anya és lánya megbékéltek, a környező szervek pedig kis körbe rendeződtek, végül a szereplők egy közös ölelésbe olvadtak össze. Figyeltem magam, illetve a bokámban lévő fájdalmat. Még másnap délutánig velem volt, aztán eltűnt végleg. Test, nőjesség, szexualitás a fiatal hölgy azért jelentkezett játékra, hogy meglássa belső világának viszonyrendszerét, szerveinek állapotát és a hozzájuk kapcsolódó blokkokat azzal a céllal, hogy egy szépnek tartott testében valóban otthonra leljen, jól érezze magát benne és vele. Kettő, mindazon korábbi élményeket, megéléseket, beépített szülői programokat felismerje és kitessékelje a testéből, melyek akadályozzák a nőiségével kapcsolatos viszonyát, teljesség érzetét. Az előzményekről így van a főszereplő. Már a játékom előtt is gyanítottam, hogy a testiséghez, a nőiséghez és a szexualitáshoz szülői programok tiltások kötődnek bennem. Anyám szerint a vonzerő és az azzal való vélt vagy valós visszaélés szégyelletet estett egy nő részéről. A nővévállásom egyes fontos szakaszaiban ezért a nőiségemet, annak már látszó domborodó formáit takargatni kezdtem, ahelyett, hogy büszkén tudtam volna azokat viselni. Velük jól lenni. A játék elején a főszereplő a női minőségben résztvevő szerveket állította színpadra, így a melleket, a petefészkeket, a méhet. Ezután megjelenítette egy-egy személy segítségével a testét és önmagát. És végül szükségét érezte, hogy szüleit is színpadra hívja. A szereplők elkezdték élni önálló életüket. Azonnal kiderült számomra, hogy a melleim nagyon jól érzik magukat. Szeretnek játszani és szabadon megmutatkozni, táncolni. Az anya, a mé és a bal fészek nehezményezik ezt. Nem nézik jó szemmel a nőiség, emek kitárolkozó mi voltát. A szétválasztódás a nőiségemben nagyon nyilvánvalóan látszott. Egy szabad, spontán megnyilatkozó, női vonzerőn alapuló örömteli megélés az egyik oldalon, egy belső rendreutasítás és keltés a másikon. Ezt a mechanizmus már előtte is felismertem magamban, de megerősítő volt így, egyértelműen látni. Miután meghallgattam az egyes szerveket, a jól lévőket köszöntöttem, a rosszabbul lévőket pedig meghallgattam, és türelmet kértem tőlük a jobbulás eléréséig. Például megköszöntem a jól lévő melleknek, hogy szabadok, erősek és merik a saját útjukat járni. A testemet játszó szereplő már ettől jobban kezdte érezni magát, és amikor beszéltem vele is, és elfogadtam az állapotát, tovább erősödött. Az én képviselőmekor behúzódott a testembe, és innentől ők már kettesben jól voltak egymással. A Következő lépésben anyával beszéltem, ami számomra inkább megható, számára megrendítő volt. Az édesanyámat képviselő szereplő, bár látszólag kemény volt, mély érzésekről tett tanúbizonyságot és elsírta magát, majd bocsánatot kért. Elmondta, hogy szeret engem és támogat, de most már látja, hogy van benne merő és akarat ahhoz, hogy megálljak a lábamon, ezért itt az ideje, hogy a háttérbe húzódjon. Ezt elsőre nem volt könnyű megtennie, és nem találta a helyét. Ezért leült, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez. Egy darabig ott ült, majd apa is leült két székkel arrébb. Később ismét oda mentem hozzájuk, hogy megtudjam, mi történt velük, bennük, hogy vannak most. Ekkor anya azt mondta, hogy felszabadult, hogy most már eljött az ő ideje, és végre foglalkozhat önmagával. Ezek után apához fordultam, aki akkor éppen körbe-körbe bolyongott, lesütött szemmel. Nem akart megállni vagy figyelni rám különösebben, de ezzel együtt elkezdtem beszélni. Amikor kimondtam, hogy akármi történt közte és anya között, én szeretem őt, és elfogadom apámként, szükségem van rá, és most szükségem van a segítségére, erőre kapva beváltatott a testem, és az én képviselőm közé és megölelte őket. Ekkor anya odajött, és a testem meg én keresztül kapcsolódtak anyával. Itt érintették egymást először az állítás során. Aztán úgy rendeztem, hogy ne rajtam keresztül, hanem rajtam kívül folytassák a tisztázást. Ebben a folyamatban végül anya megbocsátott apának, amiért megcsalta őt. A végén ők ketten békét kötöttek, egymás mellé rendeződtek. Ekkor apa erőre kapott, kihúzta magát, anya pedig elengedte, átadta magát a mellette most már valóban erősnek mutatkozó és általa is annak érzett apának. Végre bele tudott lazulni a nőiségébe, és maga mögött hagyhatta a keménységet és megkeseredett régi önmagát. Jó volt így látni őket. A lelki gyógyulás folyamatában gyakran előkerül a belül őrzött anya és apakép kibékítésének mozzanata. Emlékszem egy egyéni terápiára, ahol hölgy kliensem a visszatérő párkapcsolati kudarcaim próbált túljutni. Szülei meghaltak már, és benne az maradt meg, hogy az utolsó pillanatig gyűlölték egymást, miközben az eszével tudta, hogy valami vonzhatta is őket egymáshoz, ha egyszer végig együtt maradtak. A terápiás szituációban ő játszotta anyukáját, én vettem fel apukája szerepét. A szoba átlós sarkaiból indultunk. Fél óra telt el, mire találkoztunk középtájon. Minden lépésnél valami fájdalmas emlék, nehéz érzés került elő. Végül egymásra találtak a képzelőbeli szülők, Lehullott a hájog a szemükről, megbocsájtottak egymásnak. Attól fogva a kliensem nőiessége kivirult, és arra figyelt fel, hogy szokatlanul intenzív érdeklődéssel közelítenek hozzá a férfiak. Visszatérve a játék főszereplőjére, ezt a felszabadultságot a következőképpen meséli el. A testemben minden összerendeződött. A mellek a többieket táncolni, jól érezni magukat mindenféle megítélés visszafogottság nélkül. Ezzel együtt kialakult egyfajta konszenzus, hogy a melleki a könnyűség és a könnyedség, a méhé és a petefészkeké pedig a stabil háttérerő. erő. Ez bennem úgy fordítódott le, hogy megbékelt egymással a szerető és az anya aspektus. Tudnak végre egy testben jól lenni egymással. Számomra már az is felemelő érzés volt, amikor beléptem a testembe és kapcsolatba léptem a szerveimmel, figyelmet szenteltem nekik és tettem értük magamért. Közben felismertem, hogy anya-apa megcsalásos története milyen módon ült rá a pete fészkemre, és anya megítélése a szerető aspektust élő, csábítónőkkel kapcsolatban honnan származott. Jó volt megélni, hogy apa reagált, segített, részt vett, és végül azzal az erős apává tudott válni, akit mindig is kerestem és hiányoltam belőle korábban. Jó volt látni a megbékélést közöttünk oly sok év hideg háborús meggyötörtségük után. Már a játék idei alatt rend lett bennem. Könnyűség és felszabadultság, azt hiszem valósággal ragyogtam. És ahogy magamra tekintek most, látni tudom azt a ragyogón aki vagyok, és egyre inkább engedem, hogy látszódjam teljes valomban. Egyik részem sem akar már elítélni, vagy megítélni amiatt, ha merek a szexuális vonzerőmmel élni, abban is létezni. Olyan, mintha a bennem élő nő végül egy megértett, tisztelt és elfogadott hölgyé vált volna belső világom társadalmában. Ez azért merőben felszabadító érzés. Szemek és szülők Történetünk főhősének egy fiatal hölgynek 11 éves kora óta, akkor tájt egy szemműtétet is végeztek rajta, több bevágással igyekeztek korrigálni a fél év alatt hat dioptriát rumló látását, rendszeresen elhomályosodott a látása. Gyakran erős, kellemetlen nyomást érzett a szemében, az folyamatosan kiszáradt, hol élesebben látott, hol sokkal gyengébben, és ez érdekes módon rövid időn belül váltakozott. Ami rendkívül zavaró volt számára, hogy a két szeme, mintha külön életet élt volna, teljesen máshogy látott, élességben, minőségben, színárnyalatokban egyaránt. Az volt az érzésem, mintha a két szemével két külön világot látna. A kiindulási képben a jobb szem egy székenül, vele szemben áll a bal szem, és harcolnak egymással. Bal együttműködése együttműködésre próbálja bírni jobb szemet, de az kitér előle, dühös lesz. Az én közöttük áll. Mindkettejüket a vállukra tett próbálja tartani. Ezt a tartást a bal elfogadja, de a jobb szem nem. Ő mindenfajta kapcsolatot le akar rázni magáról. Ezt látva a főszereplőnek igénye támad a belépésre. Ekkor beállok a saját szerepembe. Elmondom a szemeknek, hogy azért teszem kezemet a vállukra, mert kapcsolatban szeretnék lenni velük, hiszen mégiscsak a saját szemeim. Hogy ők pedig figyeljenek, lássák el feladatukat, és figyeljenek rám is. Ez az a pont, amely engem mélyebben érint, mert szüleimet látom a két szem szerepében. A bal szem változatlanul elfogadja ezt a helyzetet, rám figyel, a jobb szem nem. Ekkor megkérem az elégedetlenkedő jobb szemet, hogy cseréljenek helyet a másik szemmel. Hiszen a bal szem állt a jobb oldalon eddig, és a jobb szem pedig a bal oldalon. Ráadásul az egyikük széken ült, a másikuk állt, és szemben álltak egymással. Ezzel az átrendeződéssel egy harmonikusabb kép alakult ki. Ahol a bal szem a bal oldalon, a jobb szem a jobb oldalon áll, egymás mellett, válvetve, háttal a főszereplőnek. Ez mintha mindenkit megnyugtatna. Végül a főszereplő eléjük lép, nekik háttal megáll, és ők megfogják egymás kezét, miközben mögötte állnak. Ekkor a hölgy megfordul, és megöleli őket. A legjobban az érintett meg, hogy mekkora különbség van a megértés és a megélés között. Azt valahogy tudtam mindig is, hogy a szemem kérdésköre a szüleimmel kapcsolatos, mert a nagy nagyszüleimmel nőttem fel, Apámról 16 éves koromig nem is tudtam, hogy kicsoda anyu pedig lemondott rólam születésem után, és gyakorlatilag egész életemben a Miért nem kellek én senkinek című drámajáték zajlott a fejemben és a szívemben egyaránt. Ezt a számkivetettségi mintát már szinte minden életterületen felismertem, de mégis a megértés nem volt elég a megoldáshoz. Felnőtte fejjel az ember igyekszik a tőletelhető minden eszközzel elfogadni a sorsát. És a kérdéseire megnyugtató válaszokat kapni. Sok önismereti munka után konkrétan meg tudtam már fogalmazni magamban. Az fájt, hogy anélkül nem kellettem, hogy tudták volna ki vagyok. A legalább lett volna megmutatni. A játék során megéreztem, mekkora ereje van annak, ha tudatosan átélem. Egy. Nem jó nekem, ha megpróbálok egyet választani a két szülőm közül. Kettő. Nem kontrollálhatom őket még azon az alapon sem, hogy én a gyermekük vagyok. Hiába marketingelem magam kétségbeesetten erőszakkal, ha ők nem akarják. Ez békével el kell fogadni. Főleg, ha az ember 35 éves. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a játékon belül több katarzis is ért, gyors egymás utánban. Az egyik az, hogy ott álltam kettejük között, és rádöbbentem. Passzus még mindig itt tartok. Már megint ez. A másik pedig, hogy életemben először megadatott, hogy egy időben, egy helyen lássam a szüleimet, hogy megöleljem őket, ráadásul mindketöt egyszerre. Az állítás után pár percig nem kellett, mert nagyon mélyen megérintett a dolog. Ezután a program után hazafelé menet észrevettem, hogy a több mint két évtizede tartó szemnyomás egyszerűen eltűnt. Itt szintén arra láttunk példát, hogy a belső szülők találkozása egy szubjektív dimenzióban milyen sokat számíthat az időközben felnőtt vált gyermeknek. Főszereplőnk lelkében ezzel visszaáll egy eredeti rend, egy vágyott, de útközben elveszített harmónia. Amiket most elmondok, azért nagyon fontosak számomra, mert gyakorlatilag minden a helyére került az életemben, most és visszamenőleg is. Már nem kéztördelve gondolok arra, hogy mi a fenét szúrtam el ekkor és ekkor, hanem amolyan, aha, élménnyel konstatálom a dolgokat. Na, ná! Nah. Egy ilyen belső képet kivetítve mi más is történhetett volna velem és az életemben, mint ami történt? Csak olyan dolgok, amelyek ezt a mintát követik, ezt a belső képet sokszorosítják. A szomatodráma eszenciális szimbolikája nagyon magával ragadó, mert konkrét sorsválaszokat is ad a képekbe kódolva. Mint például, miért szenvedtem mindig is kényszerű alá fölé viszonyokban, játszmákban? Egyik szem ül, a másik áll, és harcolnak. Miért éreztem magam kapcsolataimban sokszor férfi szerepben, és a másikat nőiben? A szemek éppen átellenes helyen voltak. Miért éreztem kudarcot egy csomó helyzetben, a kisiskolás kortól a mai napig? Amikor úgy gondoltam, mindent megtettem, és mégsem sikerült. Szétszakadva kényszerűen tartani a két szemet, azaz szülőt, ez az rengeteg energia. Mindig is szerettem volna többet tudni anyám és apám viszonyáról, A amolyan minimális gyökérpótlást. Honnan jöttem, hova tartok? Legalább annyit, amennyi rám tartozik. De csak azt tudtam, hogy haragszanak egymással. Az érdekeség az, hogy még gyakorlatilag nagymamám volt az anyukám, mert ő gondoskodott rólam. Ekközben anyámmal alkalmanként találkoztam egy-egy hétvégére, tehát valahogy ő volt a vasárnapi apukám. Ezen a nap ponton leesett a tantusz, hogyan cseréltek helyet a szemeim. Ők mindig is harcban álltak egymással. Hopp! Még egy mélysége jelent meg a játéknak épp most. Ugyanez a kép lehet az anyám és az ő anyja sorsa, és közöttük újra én. Ezt tovább ízlágetem. Migrén, élő gyermek, halott gyermek. Ha sikerül megszabadulni egy évtizedek óta tartó kellemetlen betegségtől, az szinte felére egy újjászületéssel. A következő történet főszereplőjének sikerült elengednie az őt húsz éve kitartóan kínzó migrént. Játéka mindössze háromnegyed órát vett igénybe, viszont ez idő alatt sikerült megtalálnia a lelke mélyén lüktető, fájó sebet és azt gyengéden begyógyítani. Az előzményeket így foglalja össze. A ma húsz éves fiammal voltam terhes, amikor a migrénes rohamaim kezdődtek. Akkoriban még csak ritkán, aztán fokozatosan egyre gyakrabban. Jártam akupunktúrára, pránanadi kezelésre, végzek speciális jóga gyakorlatokat migrénre, voltam fényháló kezelésen, kértem angyali segítséget, és természetesen pszichoterápiába is jártam, ahol hipnózisban kerestük, és meg is találtuk a gyökerét mégsem segített. Egyetlen mencsváram maradt a gyógyszer. Ha nem veszem be időben a gyógyszerem, akkor rettenetes állapotba tudok kerülni. Játékának leírását egyben idézem tőle, hogy minél jobban elragadhasson minket a történet lendülete. Kiválasztottam a szereplőket. A fejemben lévő fájdalmas pontot, magát a fájdalmat és a háborgó gyomromat. Amikor elindult a spontán történés a színpadon, először csak figyeltem nyitottan, aztán belépve ki is próbáltam egy-két helyzetet, és egyszer csak beugrott, mint egy villámcsapás, hogy mit szimbolizál a felállás. A háborgó gyomrom vezetett rá, aki nagyon idegesítően, folyton mozogva, piszkálva a másik két szereplőt járkált ide-oda. Az izgése mozgása, ahogy egyik lábáról a másikra állt, Segített felismerni a fiamat, aki pici gyerekkorától kezdve ilyen kis örökmozgó volt, és akivel az iskolában emiatt rettenetesen sok probléma adódott. Többször váltottunk sulit, és állandó segítségre, felügyeletre, törődésre, figyelemre szorult, figyelemzavaros hiperaktívnak diagnosztizálták. Állandóan kierőszakolta a figyelmet a családban a viselkedésével. És most pontosan ugyanezt láttam a játékban. A két másik szereplő, akikben magamat és a férjemet véltem felfedezni, jól elvoltak egymással, néha egy kicsit túl közel is, ami idővel folytogató érzésé alakult. Ebből a kicsit folytogató, néha terhes, de azért közeli, harmonikus egymásra támaszkodásból, folyamatosan a gyomor gyerek piszkálása, nyüsgéshez tette ki őket. Nagy felismerés volt ez a számomra, hogy igen, valóban pont így éltük az életünket. Ahogy figyeltem magunkat a színpadon, megállapítottam, hogy a kezdeti, kellemes, harmonikus egymáshoz simulása férjemmel hogyan változik át folytogató, egyre terhesebb érzésé. És valóban, pontosan ezt érzem ma már nagyon gyakran, amikor ő mindig csak velem szeretne lenni, én pedig más irányba indultam el az életemben. Másmilyen emberekkel is szeretnék időt tölteni. Az viszont meglepett, hogy neki is terhes az, hogy engem tartania kell. Sokszor mondogatja otthon, hogy rajta van az egész család terhe, hogy neki kell mindenkit eltartania, s én ezt nem szoktam komolyan benni. Elintézem azzal, hogy hát ő a férfi, az a dolga. Megrázó volt most látni, hogy mennyire szenvedett a tehertől. A rendező mekkor nagyon finoman segített abban, hogyan tudjuk ezt feloldani? Olyan támogató mondatokat mondani egymásnak, hogy a szeretet és az együvé tartozás érzése megmaradjon, a távolság közöttünk pedig kényelmes és kellemes legyen. Aztán, ahogy tovább folytatódott a játék, megjelent az az elvetélt magzat, aki valószínűleg a fiammal együtt indult útnak a méhemben. A terhességem elején ugyanis voltak vérzéseim, amitől nagyon bepánikoltam, mert volt már korábban is vetélésem. Aztán megnyugtattak az orvosok, hogy semmi baj, egészséges a magzat. Az a magzat, aki megmaradt. Ne vajon mi történhetett a vérzések során? Korábbi terápiás munkámból tudtam, hogy itt van a kutya elásva. Azt is visszagöngyölítettem korábban, hogy ekkor kezdődött a migrénem. Most itt egyértelműen megmutatkozott, hogy volt egy ikertesó, és az ő hiánya okozza a fiamnál, hogy nem találja helyét. A képviselője többször is azt mondta, nem értem, nem értem, mi történt. Igazából most értettem meg ezt az egész hiperaktivitás dolgot. Beültem az elvetélt magzat helyébe, és közben nagyon együtt éreztem a fiammal is. Nekem is volt elvesztett ikertestvérem, és ez az egész életemre rányomta a bélyegét. Másként nyilvánult meg, mint a fiamnál, de a minta ugyanaz. Családállításból jól ismerem ezt a helyzetet, amikor az ikertestvérek összeül elkezve örülnek egymásnak, s aztán egyszer csak eljön a pillanat, amikor az életben maradottnak el kell engednie a másikat. A rendező ott állt mögöttem, de leginkább csak hagyta, hogy azt csináljam az elhalt magzat szerepében, ami belőlem jön, és amit éreztem, hogy tennem és mondanom kell. Nagyon szép és kerek volt ez a befejezés. És azóta a migrén nélkül élem az életem. Orcseppekkel az elveszett gyermekkor nyomában A fiatal hölgy úgy nevezte a kinduló témát, hogy orcsepp függőség. Ez lényegében annyit jelent, hogy négy éve napi több alkalommal használ orcsepet. A hatás megszűnése után teljesen bedugul az orra, az arcüregében feszítő érzés jelentkezik, aztán jön a fejfájás és a légszomi a szájon át történő lélegzés miatt, végül a szédülés. Érdekes adat, hogy amikor eltávolodik Budapesttől, orrcsepp igénye lecsökken, és az is megesik, hogy teljesen elmúlik. A játékban először az orra részeit állította fel a színpadon. Az orrot, mint testrészt, a hártját és a szaglóhámot, mivel az orrcsepp tartós használata mindezekre hatással van. A szereplők eleinte meglehetősen hidegen, elutasítóan viselkedtek egymással. Itt egy kicsit megmerevedett a kép, és a játékvezető javasolta, hogy hozzanak be még egy szereplőt, aki egyelőre lehetne csak úgy valaki, majd kiderül, hogy ki. Ez a játékvezetői trükk mindig kéznél van, ha úgy tűnik, elakad a cselekmény folyama. A játéknak ezen a pontján úgy tűnt, a legrosszabb állapotban orr érzi magát, összegörnyedve gubbasztott a színpad közepén. A valakiként behívott szereplő ekkor mögé lépett, és a nyakát kezdte a talpával ritmikusan nyomkodni, miközben önmagát agresszornak érezte. Az orr ettől a bántástól viszont, mintha megnyugodott volna. Na, most jó, végre foglalkozik velem valaki, velem is törődnek, mondta. Ekkor a főszereplő belépett az orr szerepébe. Innentől így meséli tovább a történetet. Végolvastam párszor, minden alkalommal könyvbe lábadt a szemem. Az a ritmikus mozdulat, amit orként eleinte törődésnek éreztem, hamar kínzóvá vált. Taposássá, elnyomássá. Megalázottnak éreztem magam, kiszolgáltatottnak. Fájta lelkemnek. Nyomorúságos és védtelen voltam. Dühöt éreztem és begörcsöltem. Azt kívántam, bárcsak csak abba hagyná, de nem bírtam tenni ellene. Rettegtem, hogy ha visszavágok, akkor vagy szétesik minden, vagy pedig duplán kapom vissza, és majd mindenkit miattam fognak bántani. Eldöntöttem, hogy inkább nyugton maradok, és tűröm, hiszen bírom én, erős vagyok. De azért elég, elég már, hagyják már abba, kérem. Valaki állítsa meg! Egyre nőtt bennem a düh. Pattanásig feszült tehetetlenséget éreztem, de nem engedtem el magam, mert attól tartottam, hogy azon a ponton már az az utolsó csepp önuralmam. És ha reagálok, nagyobb kárt okozok, mint amennyi jó származik a kínok megszüntetéséből. Mi lenne a következménye annak, ha a reakciómmal csak még inkább feldühítem? vagy esetleg fizikailag komolyan bántanám a másikat. Ekkorra már eléggé lezsibbadtam, eltávolodott a világ, feladtam. Talán ekkor a szaglóhámon megállította végre az agresszort, és a taposás, nyomorgatás abba maradt. Bennem akkor megindult felfelé valami, ami olyan mélyről tört fel, hogy ettől fogva csak tompán érzékeltem a külvilágot. Hallottam, ahogy a többiek kérdeznek, és én válaszoltam is, de a fejemben zajló dolgokat nem tudtam megállítani jó darabig. Villámgyorsan villantak fel a képek és az érzések, mint amikor egy könyv lapjait pergetik. Bár nem bontotta ki őket az agyam, pontosan felfogtam minden egyes képet. Ismét alsó tagozatos kislány voltam, aki nem eszik rendesen, lóg rajta a ruha, a gyűrűn és talajon pedig verhetetlen akrobata, repülni tud. Csontos fiút érdű kulcsos gyerek, aki szétszed minden távirányítós autót, és elolvas hat könyvtári könyvet három hetente, és akit a többi kislány kisbékának csúfol, akinek nem mondogatják, hogy de szép és de okos, és aki azt érzi, csak nyűgnek van, és dehogy fontos, és dehogy ragyog. A kislány, aki ötödikig színötös volt, több tantárgyból is igazgatói dícsérettel zárta az évet, de csak titokban volt büszke rá, és azt is meg nem érdemeltnek, feleslegesnek érezte, mert a világ már másnapra elfelejtett mindent. Csak egy tehetetlen félfelnőtt voltam, aki kicsinek már túl nagy lány, hiszen iskolába jár, és ezért mindent meg kell értenie és nem szabad gondot okoznia, csak fogadjon szót, és ne okoskodjon. És ez a kislány szót fogadott. Nem szóltam, amikor az egyetlen igaz barátomat egyik hétfőreggel az első óráról átvitték a másik osztályba, és senkit nem érdekelt, hogy mennyire fontos volt ő nekem. Azt mondogatták, lépj túl rajta, vagy egyáltalán nem mondtak semmit. Attól fogva a kislány a szünetekben mindig egyedül játszott, mert az osztályban mindenkinek volt már párja, barátja. Az én legjobb barátnőm utána már soha többé nem állt velem szóba. Menő lett a másik osztályban. Én meg elbújtam a szünetekben olvasni, vagy amikor nem volt ott senki, lógtam a mászókán, és aztán becsengetéskor általában pár nélkül maradtam a terem előtt. Valamint a tornaórán is, mert azt a magányos, kiközösített kislányt sosem választotta senki, ahogy itt a csoportban sem, és általában sehol, ahol eddig jártam. Akkoriban annyira haragudtam a többiekre, hogyha nem féltem volna, hogy komolyan megsérül miattam valaki, akkor nem maradtam volna ki a verekedésekből, amit a rengeteg csúfolódás nyilvános megalázás és provokáció próbált szítani. Így általában csak tűrtem a szavakat és a pofonokat az iskolában, és azután otthon egyedül ápolgattam a sérüléseimet, amíg a többiek haza nem jöttek. És vártam, mi sül ki az aznap estéből, és próbáltam a legkevesebb felületet adni a mostoha apámnak, akinek elég volt az is. Amikor bántottak, azt kívántam, bárcsak békén hagynának, de amikor átnéztek rajtam, fájt, és magányosnak éreztem magam. Nagyon élő volt, amit átéltem a szomatodráma játékban. A belső képek visszavittek a múltba, amikor mindenki tudta, mi folyik, de senki nem avatkozott közbe. A mostóha apám, aki minden nap iszonyú mennyiségű alkoholt ivott, Lényegében ugyanazt csinálta, mint az agresszor. Én pedig tehetetlen voltam. Nem védhettem meg magam, mert nem volt megengedve, mert mindenki félt. Rá kellett bíznom magam a felnőttekre, akik nem csináltak semmit. Hiába is tudtam nyolc éves létemre, hogy mi a megoldás. Nem történt semmi. Anyu tehetetlenkedett valami miatt, és én nem láttam értelmét elmondani neki, mi történik, amikor nincs otthon, vagy amikor akár csak a másik helyiségben van. Vajon tudott-e róla, hogy a mostoha apám lopja a zseppénzem, és aztán rám fogja, hogy elköltöttem? Tudott-e róla, hogy a zseppén számottevő része kényszer alatt elfogadott lefizetés, mert a hugomapja titokban velem váltotta vissza az istentelen mennyiségű sörös boros pálinkás üveget? tudott -e róla, hogy amikor más gyerek a játszótéren volt a hétvégén, nekem a sarokban kellett nem egész délelőtt, és enni sem kaptam, amíg anyu haza nem jött a másodállásából. Hogy az utcai kukába ki kellett dobnom a legapróbb ajándékokat is, de hiába tettem, mert ő meglátta, és azért is megbüntetett, mert egyáltalán elfogadtam. Hogy vasárnap este... Amikor a kedvenc mesém ment a tévében, ő levetkőztetett, és az iskoláról faggatott tök részegen, fakanállal a kezében, amit eltörni sem volt rest rajtam, amikor szembeszegültem vele. Nem fog most már kiderülni, hogy anyu tudott-e erről. Nem beszél róla. Ha kérdezem, nem válaszol, vagy mellé beszél, azonnal lepattint. Én már erre nem emlékszem. Kislányom, Miért nem hagysz békén, túl sokat lelkizál? Szerinte meg kell rázni magunkat és tovább lépni. Az a célra vezető. Hát akkoriban azt hiszem engem rázott le inkább, mint a problémát. Az időtáj tudatosult bennem, hogy hiába nem beszédtéma, az édesapám igenis létezik valahol messze. Csak én nem létezem neki. Nem akar itt lenni, nem akarja, hogy közel legyen hozzánk. Pedig annyit akkor már hivatalosan is tudtam, hogy házasok voltak, és akartak engem, de apám már nem tartózkodott az országban, amikor megszülettem. Erről soha nem kérdezhettem meg anyut, soha sem mesélt nekem az apámról. A saját sebeit féltette, félti, miközben nem érdekelte, hogy nekem mit okoz ez. Hatalmas a hiányérzet. Akkoriban az anyukám már sokszor nem is volt jelen, hogy megvédjen. Hiába volt bent a hugommal a fürdőszobában, amikor a dolgok történtek vasárnap esténként. Anyutól nem várhattam, nem is vártam el a segítséget, mert megértettem, hogy az összes energiája arra megy el, hogy felelősségre és önállóságra tanítson engem, miközben három műszakban hétvégén nappal és éjszaka is dolgozik. Hogy megálljon a lábán, és amennyire képes, eltartson és szeressen bennünket a testommal, hogy se ő, semmi ne kallódjunk el. És igenis nagy dolog, hogy nem is kallottunk el. Azonban a mai napig nem értem, miért nem akart bennünket megmenteni, miért inkább olyas valakiben hitt, hogy majd megváltozik, aki akkor már menthetetlen volt. Nem is akart leszokni az italról, és folyamatosan bántotta, rettegésben tartotta a gyerekeit. A saját magával kapcsolatos hibákhoz lehet, hogy semmi közöm, de az, hogy velünk nem törődött, befogadhatatlan nekem. Mert mindeközben azt mondta, hogy a mi érdekünkben vállalt el két másodállást, egy észszerű válló helyett és ezt eddig a szomatodráma játékig feltétel nélkül respektáltam és elfogadtam, de többé ez már nem megy. A játék során szinte hasba vágott az érzés, hogy semmit sem érdemlek, hiszen tényleg csak nyűg voltam anyámnak. Újra átéltem, milyen az, amikor nagyon, de nagyon utáltam, utálok létezni. Amikor napi szinten rettegtem a suliban és otthon is, kivéve amikor egyedül voltam suli után, és amikor ugyanilyen rettegéssel minden este elalvás előtt a saját gyártású imámat mormoltam, hogy minden szerettem biztonságban legyen. Jó éjt, jó éjszakát, anyu! Jó éjt, jó éjszakát, hugi. Egyenként mindenkit megneveztem, tíz-húszszor elismételtem. Közben hallgattam a kint dúló vihart, és miután a veszekedés hangjai elcsitultak, a mosogatóba öntött sör lefolyt, anyám eltakarította az üvegszilánkokat és lejegelte az arcát, a mostoha apám pedig hanyat, tátott szájjal horkolt a hitvesi ágyban, sokszor kimentem és néztem őket az ágyukban, azt kívánva, bár csak lenne annyira részeg, hogy megfullad álmában. Azután azzal a rettegéssel aludtam el. Vajon holnap este mi lesz? Utána felbukkant az a kép is, amikor anyu minden előzetes értesítés nélkül az ötödikes évzáróról hazafelé menet sietségre ösztönzött, és azt mondta, fél órád van, hogy a házbéli barátaittól, és indulunk. Elszökünk innen. Egyébként azokról a gyerekekről sem hallottam utána soha többé. A játékszereplői valamiképp megérezték, elég volt a fájdalomból. Lassan, finoman elkezdtek közeledni egymáshoz, vigasztalni, megérinteni, megülelni egymást és a főszereplőt, aki addigra már elrugaszkodott mélységes lelki örvénye legaljáról. Újra észrevette a többieket, megjelent benne is a kapcsolódás, az összetartozás igénye. Mindannyian megérezték azt a pillanatot és helyzetet, amikor a játékot abba lehet hagyni. Főszereplőnk kisé meggyötörve, de megtisztulva és reménytől csillogó szem el játszótársaitól. Később így emlékezett vissza a játék által megmozgatott belső folyamataira. A végére a helyszínen annyi vált egyértelművé, hogy a szaglóhám a női kapcsolataim, a család anyai ága és a legjobb barátnőm, akik passzívak, de szeretnek, és a tőlük telhető módon ott vannak nekem de nem avatkoznak be, csak ha elkerülhetetlen, mindegy mekkora szükségem van rájuk. A másik, apai, párkapcsolati ág, maga a félelem. Az összes bántást inkább elviselem, de nem tudok véget vetni nekik magamtól, mert félek, hogy akkor még azok is elhagynak. És hiába vonultak ki, nem tudtam, nem voltam hajlandó őket elengedni, mert én még kapcsolatban vagyok velük, a félelmen keresztül. Most már tudom, hogy képes vagyok arra, hogy elengedjem őket, és hogy lássam, mikor van itt az idő, de azt is tudom, hogy társat, megerősítést, erőt csak is magamtól várhatok mindehez. Csak úgy tudom rendesen elengedni őket, ha önmagabban találom meg azt, akire támaszkodhatok, Anyu és azok a szeretteim, akik mellettem állnak, ebben mindig támogatni fognak. De tőlük ennyi telik, és ezt el kell fogadnom. Most már erőt tudok meríteni abból, hogy bármikor átélhetem, milyen jó érzés harmonikusan önmagamra támaszkodni, az emelt fő, daca és magányossága helyett. Úgy érzem, megértettem az igazi jelentését, mentális tartalmát az olyan kifejezéseknek, mint számítani saját magamra, magamra támaszkodni, és önbizalom. Sok a dolgom, sok mindent kell felfedeznem, átélnem, és ez egészen más műfaj, mint gondoltam. Mindig lenyűgöz, amikor egy relatíve jelentéktelen tünettől eljutunk egy központi élettémáig. Ilyenkor úgy tűnik, a betegség szinte csak ürügy. Egy küszöb, amin átlépve feltárul előttünk saját lelkünk egy mélyebb rétege. Az orcsepp függőségtől eljutottunk az egészséges, harmonikus élet alapfeltételeihez, az öngyűlölet felszámolásához és az önbizalom, az önelfogadás, az önértékelés megerősödéséhez. Egy évvel a játék után írtam a hölgynek és érdeklődtem orcsepp függősége és általános, hogy léte felől. Ezt a választ kaptam. Az orrcsepp még mindig jelen van az életemben, de mostanra szinte teljesen visszaszorítottam a használatát. Bár a légkondiszezon apróbb dáthái még időnként indokolják, hogy vissza, -vissza térjek hozzá, már sok olyan nap van, amikor egyáltalán nem kell használnom. Azért még mindig megörülök, és megdicsérem magam érte, ha este hazatértemkor észreveszem, hogy otthon felejtettem az órcseppet, és el is felejtkeztem róla. Akkor sem kellett volna használnom, ha nálam lett volna. Nélküle is levegőhöz jutok. Felkavarodott az életem. Friss szelek fújnak. És egy másik porckorong, a sajátom. Mondják, a suszternek lyukas a cipője. Van benne valami. Azt is kérdezik, doktor úr, a maga szíve sose fáj. De néha fáj. Jobb, ha bevallom, én is megbetegszem időnként. Tavaly például három hónapig gyakorlatilag nem tudtam állni és járni. Régóta kísér engem ez a derékgyengeség, de ilyen tragikus helyzetbe sosem kerültem azelőtt. Megdolgoztatott. De helyre jöttem, jól vagyok. Ha érdekel, hogyan betegedtem meg, hogyan gyógyultam meg és tanultam ebből az egészből, most elmesélem. Ha esetleg még nem volt porckorong sérved, képzelje el egy olyan érzést, mintha a csigolyáid közé dugnának egy izzó, tüskés fém darabot, amely minden rossz mozdulatnál belemar a húsodba az idegeidbe. Úgy járkász, mint egy száz éves, vinnyoksz egész nap, mindenkinek az agyára mész, utálod magadat is. A tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, a türelmetlenség pattanásig feszíti, amúgy is megterhet idegrendszeredet. A lábad úgy zsibbad és fáj, mintha ébre keresed a testtartást, amelyben valahogy el tudod viselni magad, szánalmas, haszontalan teherként himbálódzol az időfonalán éjjel és nappal. Amikor rám köszöntöttek a nehéz idők, először még nem jettem meg. Az egész betegségemet tudatosan, a test szimbolika felől próbáltam megközelíteni. A polc tényleg beszédes nyavaja, olvasni is bőven lett róla. Reméltem, hogy pillanatok alatt összáll majd a kép, de ami azt illeti, Saját magammal kapcsolatban jóval nehezebben haladtam a dolgok megértésében, mint amire számítottam. Pedig ezen nincs mit csodálkozni, sokszor éppen azért betegszünk meg, mert valamit nem veszünk észre, nem fogunk fel, nem tudatosítunk, és így nem is változtatunk azon, aminek pedig itt lenne az ideje. Mellesleg, ha én terveznék világot, nekem se jutna jobb az eszembe, mint a betegség ha egy olyan eszközt keresnék, ami saját fel nem fogott érdekében változásra kényszeríti a makacs kis halandót. Ez azonban se mennyire se vigasztal, ha én kerülök a kedvezményezett szerepébe. Tessék, mosolyogni, változás következik, az átmeneti kellemetlenségekért elnézést kérünk. Aha, jaj, de jó, már alig vártam. A testszimbolika általános bölcsessége szerint a bal oldal egy férfinál az érzelmek, a segítségkérés, a gondoskodás, az alárendelődés, a gyengeség, az érzékenység témáira utal. Míg maga a porckorong azt jelzi, nagy nyomás alatt érzem magam, meg akarok felelni bizonyos elvárásoknak, igyekszem erős maradni, viselni a rám nehezedő felelősséget, és hiányzik valamiféle támogatás, amit viszont nem tudok kérni. A családállítási tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy valaki előtt meg kellene hajolni, vagy én várok valami ilyesmit. A lumbális érintettsége arra utal, hogy valamilyen elakadás lehet a szexuális energiáim áramlásában is. Erőt eszembe, amikor először láttam az MRI felvételt az érintett területről, orvos létemre megdöbbentem. A látvány is aggasztó volt, meg az érzés is, ami elfogott. Furcsa szégyenkezés lett úrá rajta, mintha valami illetlenséget produkáltam volna. A kép némi szexuális jelleget is hordozott számomra, amit szintén kellemetlennek értem meg, mint amikor például azt állmodja az ember, hogy hirtelen észreveszi, nincs rajta ruha. Ez a szégyen és leleplezettség érzés csatlakozott az addigra összegyűlt negatív érzelmek csapatához bosszankodás, tehetetlenség, kétségbeesés, reménytelenség, szomorúság, harag, apátia. Ehhez társultak aztán a gyakorlati következmények. Lassabban reagáltam a különféle kérésekre, részben leálltam a ház és gyerekek körüli tennivalókkal, visszavettem a munkatempóból, többet ügycsörögtem, pihentem, gondolkodtam, zárkozottabb lettem. Egyik reggel miközben kínok kínjával terelgettem hat éves lányomat az autó felé, az jutott eszembe. Ó, mennyire könnyű lenne ez az egész reggeli procedúra, amit régebben olyan fárasztónak találtam. Ha nem fájna semmim, akkor ez az egész akár élvezetes is lehetne. És úgy döntöttem, ezt a gondolatot féreteszem. ez még kelleni fog nekem. Érzelmeim és gondolataim zűrzavarában a szomatodrámát hívtam segítségül. Néhány a módszerben már jártas társam segítségével felállítottam ezt az egész rendszert, ahogy az én képzeletemben megjelent a színpadom. A szereplők pillanatok alatt megérezték a helyzetükből fakadó energiákat, és én, a főszereplő, próbáltam rendet és harmóniát teremteni a káhozban. Nagy menet volt az a bizonyos, míg élek, nem felejtem el kategória. Egy részletet konkrétan is elmesélek a történetből. Az ötös lumbális csigoya, én, és a porckorong, egy női szereplő, konfliktusa érintett meg legmélyebben. Ott kezdődött, hogy mivel fárasztónak találtam közelségét, nyomulását, terjeszkedését és ragaszkodását, udvariatlanul magára hagytam és elsiettem a lábhoz, amely szegény a végét járta. Erre a porckorong hölgy úgy megsértődött, hogy többé semmilyen közeledésre nem reagált. Tudtam, hogy szükségem van rá, és mégsem tudtam már hatni rá, amikor visszatértem hozzá. Semmit nem fogadott be, és nem hittel abból, amit mondtam. Kérletem, fenyegettem, könyörögtem, alkudoztam, semmi. Mint később kiderült, azt várta, hogy annyit mondjak, szeretlek. De épp ezt az egyet nem tudtam kimondani, mert nem éreztem. Tühöt, frusztrációt, kétségbeesést, tehetetlenséget, igen, de szeretetet nem. És ezen a ponton megértettem, mi van az egész történet legalján. Ez egy energetikai mintázat, amely érzelmi húrokon rezeg és élethelyzeti konstellációkban hangzik fel, amelyeket időről időre magamhoz vonzok. A képlet nagyjából ez. Szeretetre és figyelemre vágyom, ezt meg is tudom szerezni, viszont néha nem tudom megfelelően jelezni, hogy ha elég, nem kérek többet. Egy darabig még viselem a másik ragaszkodását, szeretését, kímélem őt, nem akarom megbántani, közben elegem lesz, dühös leszek, és kihűlök. Majd meglepő és durva gesztussal kiszabadítom magam, alaposan megsértve a másikat. Ilyenkor eltölt a bűntudat, igyekszem újra közeledni, vagy végleg tovább állok. Életem folyamán ez a motivum elő előkerült került szorosabb kapcsolataimban. Mivel most családban élek, és ezt szeretném is fenntartani, ezt az egész energetikai ciklust igyekeztem távol tartani magamtól. Ez némi küzdelem, lemondás, önfeláldozás árán, sikerült is. Csak közben valamelyest eltávolodtam önmagamtól, természetes igényeimtől, vágyaimtól, az ideális életről alkotott elképzeléseimtől. Ez a betegség tette lehetővé, hogy mindezt alaposan újra gondoljam. Mert hogy a dráma során teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezt a porckorongot nem hagyhatom sorsára, meg kell találnom az együttműködés lehetőségét különben nekem befellegzett. Megvizsgáltam az aktuális élethelyzetemet, és arra jutottam, hogy valóban hajlamos vagyok túlterhelni magam, és olyan dolgokért vállalni felelősséget, amelyek nem tartoznak rám, mert meg akarok felelni, mert tökéletesen, példamutatóan akarom csinálni, mert nem szeretném, hogy szó érje a ház elejét. Elmorfondíroztam, kinek, minek igyekszem annyira megfelelni? Vajon megmerem-e engedni a felszabadultság, az öröm és az extázis szabad áramlását a testemben? Tudok-e kapcsolódni a világban áramló bőséghez, vagy inkább a szorongást, aggodalmaskodást választom? Mikor is vannak azok a pillanatok, amikor épp készülök áldozatot hozni, rossz száizzel megfelelni valaki más elvárásának, kérésének? Megvizsgáltam a betegséget megelőző fél-másfél évemet, és kerestem benne a lényegesebb történéseket. Eltartott egy ideig, mire feltűnt, hogy ebben az időszakban egy gyerekebb született. Egy csodálatos kis leányzó Akit már nem terveztünk. Egy baba, akire nem lehet haragudni, olyan édes. Csak éppen az életünk, ami addig sem volt egy folyamatos wellness program, sokszorosára sűrűsödött. Azóta még inkább kiéleződtek a feladatok megosztásáért és a szabadidőért, a pihenésért folytatott küzdelmeink. A gyermek, picit fel, de, de racionális optikával nézve, olyan, mint a hitel. Valami jó dolog érdekében vállalt hosszú távú elköteleződés és energiabefektetés. Ehhez bizony fel kell nőni, különben az ember hajlamos túlterhelődni és neurotizálódni. Ha a gyermeke való törődés vagy a hitel törlesztése kezd áldozathozatallá kedvetlen kényszermunkává válni, és beúsznak a mennyivel könnyebb lenne enélkül fantáziák, sokszor már csak egy kiadós betegség mentheti meg az embert. Megrendítő hatással volt rám, amikor meglátogattam egy barátomat a kórházban. Tudtam, hogy régebben porckorong problémái voltak, Másfél éve gyermeke született, építkeztek, emelet vállalkozása a válság idején megingott, és komoly erőfeszítéseket tett nap, mint nap, hogy hordozza szeretett családja édes terheit. Tiszteltem mindezért, és valamiféle rokonságot éreztem vele. Aztán jött a baleset, amelyben megsírult a gerince, maga tehetetlenül és kiszolgáltatottan nyomta az ágyat, teste fele felmondta a szolgálatot. Tudtam, hogy engem is tanít most nehéz sorsával. Könnyeim megküzdködve igyekeztem megtanulni az általa felkínált leckét. A másik érdekesség, amit az élethelyzetemben szétnézve és a generációs összeköttetéseken elgondolkodva találtam, édesanyám a jobb lábával gyengélkedett abban az időszakban. Csípő protézis műtéte épp akkor volt, mikor nekem kezdődtek a panaszaim később elesett, összetörte a combcsontját, és egy sokkal komolyabb műtétre került sor. Sokáig nem tudott bot nélkül járni, állni, folyamatos fájdalmai voltak, az ülőhelyzet volt a legkényelmesebb neki, mint ahogy nekem is az időtájt. És ezt már nagyon igazságtalannak tartottam az élettől. Ahogy beleengedtem magam ebbe az érzésbe, egyszerre előjött lelkem mélyéről a tehetetlenség, a sajnálat, a dű, a kimélet, a részvét és az együttérzés sírás áradata. Mindez egybevetült a saját bal lábamhoz fűződő érzéseimmel, és lehetővé tette, hogy őhozá is közelebb kerüljek. Akkor és ott végre túljutottam a dühömön és a tehetetlenségemen, és megéreztem, hogy igenis tudom szeretni ezt a beteg, lázadó lábat is. Emellett sikerült tudatosítanom azt is, hogy bármennyire is szeretném, nem tudom átvállalni édesanyám terhét sorsát. Vissza kell vondom a felelősségérzetemet saját magamra, ha meg akarok gyógyulni. Minden fizikális terápia és lelki folyamat, amin ebben az időszakban keresztül mentem, valamiképpen hozzájárulhatott a gyógyulásomhoz. Mégis az egyik legcsodálatosabb mozzanat a történetben, hogy a nyilvánvaló javulás egyik napról a másikra következett be. Mint egy kegyelmi ajándék a sorstól, egy váratlan felmentő ítélet, egy mesebeli átok feloldódása. Nagyra értékeltem ezt a saját személyes csodámat, hálát érzek azóta is, ha erre gondolok. Hadd foglaljam végül össze, mit hozott számomra a változás eme nehéz időszaka, mit tanultam mindebből, és mit kell tovább tanulnom, gyakorolnom, finomítanom, ha nem akarok újra visszakerülni a startvonalra. Utána egy iskolai osztályzattal értékelem, hogyan sikerült mindezt teljesítenem azóta. Nem színjeles a bizonyítványom, de nem is buktam meg. Értékelni azt, ami van. Örömmel és hálával megélni mindazt, ami megadatik, Élvezni az állást, a járást, a fekvést, a levegővételt, az élet jelentéktelennek tűnő építőkockáit. Ötös mindennap gyakorlom. Az élettel helyez való viszonyomat újra definiálni. Tudatosítani a családfenntartás, a gyerekekkel való foglalkozás, a kölcsöntörlesztés, a munka és minden tevékenységem célját, szerepét, szépségét. Négyes. Időnként elfelejtkezem erről. Az érzelmi konfliktus mintát átalakítani. Nem lemondani az együttműködés lehetőségéről, ébren tartani a szeretetet az összeütközések idején is. Hármas. Még mindig nagyon ki tudok hűlni, ha összeütközésbe kerülök valakivel, de legalább már tudok róla. Gyakorolni a fokozatosság elvét. Időt adni a változásnak, kitartóan és állhatatosan építkezni, hinni az eredményben, megőrizni a reményt. Négyes. Kezdem érezni, mit kezdjek a lassú folyamatokkal, és hogyan valósítsam meg hosszú távú céljaimat. Átfogóban gondoskodni magamról. Nem feladni, amire vágyom, odafigyelni saját igényeimre, tiszteletben tartani természetemből fakadó törekvéseimet, keresni az egyensúlyt az én és a mások komplex erőterében. Ötös. Réjsem vagyok, teret adok vágyaimnak, komolyan veszem saját igényeimet. Tisztában vagyok vele, hogy itt nem fejeződött be a történet. Ezek a témák még napi vannak. Mint ahogy a gyógyulásom sem maradéktalan, bár a tüneteim nagy mértékben enyhültek, és erős a reményem, hogy túl vagyok a nehezén. Ha nem lett volna ez a porckorong sérv. Vajon hajlandó lettem volna mindezt átgondolni, átalakítani?